До кого заволати у прозорім тумані, що завис над землею, повною людей, каміння і заліза? Перед кем простолитися срібним туманом чи срібною ниткою, щоб він змилосердився наді мною і дав мені згадати мене? Я мусила бути там, про що хотіла згадати. І Я полетіла між пожежами і полвеннями, між будівлями і людьми. Полетіла туди, де може чекали мене найбільше. Я не мала ні форми, ні змісту, мала тільки бажання бути там». Вони мене не чекали. Вони, здається, навіть і не тужили за мною. Я літала над рідними місцями і дивувалася, що саме тут найбільше почуваю себе терезами, які фіксують безпомильно точно діяння усього сущого. Тут теж ніщо не мало переваги. Живий канат життя вгинався, витягувався, зморщувався, розправлявся, чадів, чорнів переливався – але ніщо не могло порушити його неспагненної цілісності. Проте тут усе було значно конкретніше. Сусідка запала город, племінниця годувала грудьми дитину, кум бив свою дружину, паралізований приятель незворушними очима дивився у стелю. Грабар копав комусь могилу, міліціонер марив сімейну пару, діздовий ховав украдений з ферми мішок комбікорму. Хрещениця подавала заяву на одруження – Діти йшли зі школи, репресовані збирались на мітинг, акушарка приймала пологи, божевільна замітала вулицю, вуйко брав із криниці воду, кожен робив своє. І я подумала, а чому вони власне мають дожити за мною? Може, вони й не знають, що мене вже нема. А коли знають, то хіба це пережина, щоб думати тільки про мою смерть? Повільна, важка сила несла мене над городами й хатами і раптом спинила над подвір'ям, на якому я знала кожен камінець і травинку. Це була батькова хата. Тут готувалася до мого похорону. Вражена перелякана, майже майже зомліла, дивилась зверху на себе і нічого не розуміла. Тобто розуміла, але жахкий страх стіпив мені, не існуючи уста, і навіть коли б вони у мене тепер були, я все одно не могла б нічого сказати. Уперше я не пошкодувала, що не мала очей. Коли б і вони були, я ще раз умерла без плачу і тули. Так лячно було дивитись на себе мертво, на своїх рідних, знайомих, сусідів, що рухались в майже сонному булічному ритмі, і кожен з них робив якусь потрібну роботу для мене, не підозрюючи навіть, що подвоює мою муку. Ця мука була тяжкою, тяжкою, ніж політ крізь горло везувію услід за вічною жінкою. Саме тут моя душа так змаліла і з згоря, що нараз і справді зробилась пташкою, маленькою ластівочкою, і сіла в старе гніздо під стріхою татової хати. Це гніздо було моїм ровесником. Його звели ластівки після мого народження, і колись у житті казав мені мій золотий тато, що вони ніколи, воно ніколи не було порожнє, і вчив не чіпати його ніколи, щоб, борони Боже, зруйноване ластів'яне гніздо не принесло пожежі в хату. А тепер мій просто волосий, сивий, наголений татко підправляв домовину і не знав, що я дивлюсь на нього –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 Його дорогою щукою І течуть десь за комір сорочки Може аж до самого серця Поточеного гризотами, бідами і роботою